Рольовий анабіоз. ший у раю на землі. Людині надто тяжко впоратися з умовами ідеального задоволення усіх потреб. Мусить бути якесь зобов'язання і Поденщина, тоді себе почуває потрібною. А для розвитку, як не крути, так і потрібно проходити через труднощі. Ілля зусім погоджувався, а може, просто був занадто глибоко в собі. Вони сиділи в маленькому рибному ресторанчику, дивлячись, як лопашить злива по морській поверхні. П'ять хвилин тому ця злива холодними дротиками осатаніло металася їм в обличчя. Така їзда на мотоциклі без окулярів чи забрал могла би скінчитися не зовсім романтично. Утім, на щастя, все обійшлося вшент промоченим одягом. Так само легко обійшлося провтикане змотування паркувального канатику на Іллєвій яхті, півгодини не тому. Кінець мотуза просто собі валанцався всю дорогу побіля гвинта, поки марла з Іллєю, пили кампарі, цілувалися і потякали про її подорожі Азією. Знаєш, ангел-охоронець таки уламав Бога не топити нас, дебілів. Якби той мотуз намотався на гвинт, вигун би випав із човна, як кишка при геморої. Залишилася би діра, така яхта, як моя, тоне півтори хвилини. Ага, і нам би був гаплик? Та ні, не було би. Я думав уже про це. Ми б вдяглися в ритуальні жилети і грибли би берега. Що, за півтори хвилини роздуплилися б з жилетами? Та ну, роздуплилися б. А от плисти звідсі ля довелося б один двадцять. Шкіра би розбухла від води і кровила би від солі. Бррррр. Марла уявила їх тіла червоними і надутими, а ще би ми повиздихали від запалення легень, еж? Are you such a dreamer? В мене немає ні дому, ні родини, нічого власне коштовного чи постійного. Самі лише випадкові прихистки. Хоча ні, постійним є цей страх. Страх втрати кожного такого острівця примарної стабільності. Я живу у глибокому, гнітючому страху. Готова, що хвилини, просто піднятися і спакувати свої речі. Дещо таке маю з речей у похідного наплічника і чкурнути геть. Без істерик, без прощальних записок, без трагедії, із самими лише... Проковкнутими сльозами і спробою боротьби із принизливим жалем до себе. Власне, ці втечі я називаю красивим і страшним словом свобода. Ним же і маскую свій страх. Кожного разу втручатися, тупо перепитувати себе, хто ти, не знаходити жодного засобу висловити. Відповідь, зрештою, потискати руку пустоті і заспокоюватися, як вирваний зуб. Я готова до втрати будь-якої хвилини, але не завжди готова до своєї реакції на втрату. І це соромно, це гнітить, це обриває псевдоніжки ніжки моїй свободі аж під самій її псевдояйця. Я здатна на любову і втечі. Я здатна на сльози. Я здатна на такі тупі шмаркаті фрази, як оці дві попередні. Я не можу вбити себе зараз, що сили жорстоко засуджуючи нещасних самогубців, зате залюбки вбиваю себе сантиметр за сантиметром щодня. А відтак, мені здається, що Некроз применився, а насправді то лише ватно марливі пов'язки ілюзій попритискали відчуття відмирання. Мені недоступне просто людське щастя, я не можу, як всі, це надто велика розкіш. Було би нічого, якби запросто могла, як не всі, як непросте людське щастя, чи Доступне воно. Марла вкрай рідко робила щось подібне до щоденникових записів. Лише хіба тоді, коли почувалася вкрай гівняно, а сама думка вдатися до алкоголю чи марихуани викликала блювотну ступінь туги. Такі стани були короткими і емоційно потужними, тому просто відпускати їх на службу авторуйнації було шкода. Можна було писати і стежити за своїми пальцями. Інколи, щоправда, соплі і шмарки стікали до самої клавіатури, зате все дуже швидко проминало, Яку